Униз. До Вісеріна вони під'їхали, коли сонце вже сідало за дерево і округу вкривало темряво. Вежі можна було побачити ще за милі. Довгі й тонкі, наче пальці панянки, то тут, то там, усіяні штрихами світла, вони стриміли в захмарне сіросині небо. Скільки веж. пробурмотів Типоло собі під ніс. У вісеріні вони завжди були в моді. Коска криво йому всміхнувся. Деякі стоять сотнями років ще з часів нової імперії. Найзначніші родини змагаються, хто побудує найвищу. Це питання гордощів. Пригадую, коли я був хлопчаком, одна обвалилася ще раніше, ніж її добудували, десь за три вулиці від тієї, де жив я. Було зруйновано дюжину бідняцьких хатинок, бідних завжди розчавлюють багацькі забаганки. Утім, вони рідко скаржилися, бо, ну, бо й собі мріють мати такі. Певно, так воно і є. реготнув Коска. Вони не розуміють, що вище підіймаєшся, то довше тобі падати доведеться. Люди взагалі рідко це розуміють, поки земля не полетить їм назустріч. О, це справді так. І, боюся, багато вісеринських схоробагатьків скоро полетять униз. Любчики в Ітарі запалили смолоскипи. Третій, напередку підводи, запалила дей, аби освітлювати дорогу. Усюди навколо них запалювалися смолоскипи, аж поки дорога не перетворилася на струмок крихітних вогнів, що вився темною землею в бік моря. Гарна була б картина в інші часи, та не тепер. Насувалася війна, ні, ніхто не був у доброму гуморі. Щоб ближче під'їздили до міста, то захаращенішою ставала дорога, і дедалі більше сміття було розкидано у бабіч. Половина людей, схоже, відчайдушно прагнула потрапити до віссиріна, аби сховатися за хоч якимись стінами. Інші вже не терпілося вибратися звідти і утекти у відкрите поле. Коли війна на порозі вибір у землю робив з біса м'язерний. Сидіти на своїй землі і знати, напевно, що твоє житло пограбують і спалять, а тебе самого зґвалтують і вб'ють. Пробиратися до міста – це якщо там взагалі знайдеться місце, ризикуючи, що тебе пограбують власні ж захисники, або що потрапиш у руки ворога, якщо воно впаде. Тікати і ховатися в горах, де тебе, може, схоплять, а може ти помреш з голоду, а може просто замерзнеш холодної ночі. Війна, звичайно ж, і деяких вияків, та іншим вона приносить гроші, нові пісні і багаття, біля яких можна посидіти. Селян у ній гине значно більше, а вцілілим не залишається нічого, крім попилищ. Аби ще трохи піднести настрій, у мороці почав сиятися дощ. Зашипів і зашкварчав, падаючи на моготливі смолоскипи, лягаючи білими смугами у кружечки світла. Дорога перетворилася на грузке болото. Тіполо відчував, як краплі лоскочуть голову, проте думками він був далеко. Там, куди вони частенько блукали останні кілька тижнів. До Кардотті і до того лихого, що він там накоїв. Брат завжди казав йому, що вбити жінку – то найганебніше діло. Повага до жіноцтва і дітей, вірність царим звичаям і своєму слову. От що відрізняло людину від тварини, а Карлів – від убивць. Тіполо зробив це ненавмисне. Проте, коли розмахуєш зброю в натовпі, слід відповідати за наслідки. Хорошій людині, якою він приїхав сюди стати, слід було би згристи нігті до кривавого м'яса через скоєна. Та коли Тіполо пригадував, як його клинок, висік з ребер жінки, кривавий кусень, глухий звук удару, витріщені очі, коли вона, помираючи, сповзала по стіні, єдине, чим сповнювалося його голова, було полегшення, що він вибрався звідти. Помилково вбити жінку в борделі – злочин, справжнє зло, а навмисно вбити чоловіка в бою. Більш ніж шляхетно – привід пишатися і складати пісні. Були часи, коли, сидячи біля вогню, на холодній півночі, це здавалося простим і очевидним. Проте тепер Тіпола вже не бачив такої чіткої різниці. І зовсім не через сум'яття. Йому раптом усе стало ясно. Коли починаєш убивати людей, вже немає правильних і неправильних убивств. «У твоїй голові, здається, блукають чорні думки, мій друже», – зауважив Коска. «Час такий, що якось не до жартів». Наймениць захохотів. Мій старий наставник Сазін якось сказав, що потрібно сміятися кожної миті, поки живеш, бо потім зробити це буде вкрай важко. Справді, і що ж з ним сталося? Помер від нагноєння в плечі. Паскудна кінцівка жарту. Ну, якщо життя жарт, промовив Коска, то дуже чорний. То краще не сміятися, бо якщо раптом життя жартує з тобою. Або підлаштовуватися під його почуття гумору. Звочине треба мати почуття гумору, аби сміятися з цього. Коско почухав шию, дивлячись на чорні стіни, вісеріна, що проступали під далі сильнішим дощем. «Можу визнати, що наразі мені не вдається розгледіти нічого смішного». Висновуючи з кількості смолоскипів, перед воротами панувала неабияка тиснєва. І коли під'їхали ближче, вона ані трохи не порічила. В ряди гуди дехто виходив із міста, чоловіки – старі, молоді, жінки з дітьми на руках і нав'юченими на мулів чи на власні спини – пожитками. Вози з ріпінням місили грузьке болото. Ті, що покидали місто, нервово пробиралися крізь сердиту юрбу, проте в місто пускали небагатьох. У повітрі важкою хмарою висів страх, що густіше натовп, то дужче він відчувався. Тіпило зіскочив із коня, розміяв ноги і упевнився, що меч у піхвах ходить легко. «Нічого», – чорне волосся під каптором прилипло Монзі до щуки. «Я подбаю, аби нас пустили». «Ви цілком певні, що нам потрібно в'їздити?» Настійливо спитав Морвір. Монза зміряло його довгим поглядом. Військо Орсу ще найбільше в двох днях їзди звідси, а вот же там і Ганмарк, а може, і Карпівірний, з тисячу мечів. Де вони, там треба бути і нам, ото й усе. Ви, звісно, моя роботодавиця, проте я відчуваю своїм обов'язком зазначити, що існує таке поняття, як надмірна целеспрямованість. Безсумнівно, можна вигадати кращий варіант, ніж лізти в пастку в місто, котре ось ось оточить ворог. А яке пуття чекати тут? «А яке пуття, коли нас усіх уб'ють? Задом, який розсипається і не подлаштовується під обставини, гірше, ніж ні я...» Недослухавши, Монзе розвернулася і попрямувала до склепінчастих воріт, проштовхуючись крізь натовп. «Жінки!» – процидів Морвер крізь зціплені зуби. «Ну-ну, і що там, жінки?» – гаркнула Вітарі. «Не беручи до уваги тут присутніх, звісно, вони схильні більше думати серцями, ніж головою». «Стільки, скільки вона платить, хай хоч заднецю думає, мені байдуже». «Померти багатим усе одно смерть! Краще, ніж бідним!» – докинув Тіпило. Невдовзі крізь юрбу проштовхалося з півдюжини сторожів, розганяючи народ списами і розчищаючи багнистий прохід до воріт. З ними увійшов насуплений офіцер, одразу ж за ним Монза. Вона, звичайно, розсіла кілька монет, і ось урожай. «Ви, Шестеро, отам з підводою!» – офіцер показав пальцем в рукавичці на Тіпило і решту. «В'їжджайте! Тільки вас, Шестеро, більше нікого!» З людської юрми коли воріт почулося ремствування. Коли під рушила, хтось копнув її ногою. «Лайно! Де ж тута справедливість? Я плачу сальєру податки все життя, і мене не пускають!» Коли тіпало повів коня за собою, хтось схопив його за руку. Селянин, наскільки тіполо, міг розглядіти у світлі смолоски під сильним дощем. Але якийсь вкрай відчайний селянин. «Чого пропускає цю наволоч? У мене сім'я!» Тіпило зацідив кулаком селяна на в обличчя. Схопив його за плач, коли той падав потяг у гору, доклав до удару ще один і повалив, змусивши розпластатися горілиць у передорожній канаві. Чорна в сутінках кров пухарцями проступала на обличчя. Чоловік спробував зіп'ятися на ноги, і як заварюєш кашу, краще швидко почати і швидко закінчити. Трохи раптової жорстокості може позбавити тебе від гіршої мороки пізніше. Так до цієї справи підійшов би чорний доу. Тож Тіпола швидко ступив наперед, поставив ногу чоловікові на груди і штовхнув назад у грізюку. «Краще лежи, де лежиш!» Позаду стояло кілька інших, темні постаті чоловіків, жінка з двома дітьми обіч. Один хлопець дивився просто на Тіпола, зігнувшись, ніби збирався кинутися в бійку. Може, син того селянина? «Я цим паскудством заробляю на життя, хлопче! Тобі так конче треба повалятися на землі?» Парубок хитнув головою. Тіпола знову схопив коня за вуздечку, не поспішав, був на готові на випадок, якщо ще якийсь дурень захоче випробувати його сили. Проте не встиг ступити якихось два кроки, як люди знову закричали, вигукуючи, чим вони відрізняються і чому слід їх пропустити в місто, а решту лишити вовкам. За чоловіком, якому вибили передні зуби, ніхто й не думав за цих обставин побиватися. Ті, хто ще не бачив далеко гіршого, розуміли, що побачить зовсім скоро, і думали тільки про те, як би не потрапити під гарячу руку. Тіполо, дуючи на здарті пальці, рушив за іншими поперед склепіння в темряву довгого тунелю і водночас намагався пригадати, що йому говорив шукач там, в Адуа, сто років тому. Щось про те, що кров породжує нову кров і ніколи не пізно стати кращим. І що ніколи не пізно виправитися. Руд Тридуво був хорошим, краще не буває. Усе життя тримався старих порядків, ніколи не обирав легших шлях, якщо вважав його неправильним. Тіполо пишався, що боровся з ним пліч о називав його вождем, і яка ж була йому користь з усієї тієї честі. Ну, згадали його кілька разів біля багаття з затуманеними очима. А ще тяжке життя і місце в землі на завершення. Чорний Доу був найхолоднокровнішим гадом з усіх, кого тіполо знав. Ніколи не виходив віч навіть з ворогом, коли тільки міг напасти зі спини. Без роздумів палив села, порушував власні обітниці і чхати хотів на наслідки. Милосердя у нього було, мов, у чуми, а сумління – розміром, як прутень воші. Тепер він сидить на престолі Скарлінга, половина півночі лежить біля його ніг, а друга половина боїться вимовити його ім'я. Вони в'їхали з тунелю в місто. З баламених ринв на пощерблену бруківку бризгала вода. Мокра вервочка з чоловіків, жінок, мулів і підвод, котрі чекали своєї черги на виїзд, проведжали їх очима. Тіполо закинув голову, муружачись від дощу, що летів в обличчя, коли проминала велику вежу, що здіймалася в чорноту ночі. Напевно, рази в три вище за найвищу споруду в Карлеоні, і це була ще не найбільша в окрузі. Тіполо скоса зиркнув на Монзу поглядом, який у нього вже так добре виходив. Насуплена, як звичайно, очі спрямовані перед собою, світло смолоскипів, що пропливали повз вихоплювали її випнуті вилиці. Вона поставила собі мету і йшла до неї будь-якою ціною. І до одного місця сумління разом із наслідками. Спершу помста, а запитання потім. Тіполо поводив у роті язиком і сплюнув. Що більше він бачив, то більше впевнювався, що Монза має рацію. Милосердя – те ж саме, що боягуство. Ніхто не нагороджує тебе за хорошу поведінку. Ні тут, ні на півночі, ні де. Хочеться чогось – візьми. А найбільше впливу має той, хто загарбає найбільше. Мабуть, гарно було б, якби життя було влаштоване інакше. Та є, як є. Усе тіло Монзи заклякло й боліло, як і завжди. Вона була сердита й утомлена, як і завжди. Їй треба було закурити сильно, як ніколи. І аби додати вечір у пікантності, вона промокла, змерзла і натерла шкіру сідлом. Пригадалося, яким гарним містом був вісерін, повним осяйного скла, і чарівливих будинків, смачної їжі, сміху та свободи. Щоправда, коли приїздила сюди востанє, вона була напрочуд доброму гуморі. Стояло тепле літо, а не холодна весна. З нею був тільки Бенна, а не чужі люди, що очікують вказівок, і не було чотирьох людей, котрих вона мала вбити. Та й незважаючи на це, місто було далеке від образу того барвистого саду на солод, що жив у її пам'яті. колись горіли лампи, тепер були щільно зачинені віконниці, світло ледь-ледь просочувалося крізь щелини і вигравало на маленьких скляних фігурках у виймах над дверима. Духи домівки, що приносять добробит і відганяють зло. Їх там клали за прадавнім звичаєм ще до часів Нової імперії. Мон думала, яку користь ці шматки скла принесуть, коли військо Орсу прорветься у місто. Небагато. На вулицях густо висів страх. Відчуття загрози було таким задушливим, що, здавалося, липло до мокрої шкіри і змушувало настовбурчуватися волосся на потилиці. Не можна сказати, що Віссерін не кишив людьми. Деякі втікали, прямували на пристань або до воріт. Жінки і чоловіки з пакунками на спинах усім, що змогли винести, за ними хвостоком тяглися діти, старі човгли позаду. Поряд торгкотіли вози, навантажені мішками і коробками, матрацами і тумбочками, безкорисним мотлохом, котрий так чи інакше залишать, і він лежатиме на узбіччі тієї чи іншої дороги, що веде з Віссаріна. Марна трата часу і сил намагатися в такі часи рятувати ще щось, крім власного життя. Як вирішуєш тікати, то тікай швидко. Та купа людей сподівалася знайти прихисток у місті і з неабияком жахом усвідомила, що цей шлях в нікуди. Тепер вони місцями стояли вздовж вулиць, купчилися в під'їздах, скоцюрбившись під ковдрами від дощу. Десятками набилися під тисне склепіння порожнього ринку, присідаючи, коли повз них топотіла шеренга вояків, зблискуючи у світлі смолоскипів дощовими краплями на обладунках. У мороці чутно було різні звуки: Дзенькіт розбитого скла, і тріск дерева, крики сердиті або налякані. Раз чи два – справжнє волання. Монза підозрювала, що хтось із самих городян уже рано почав з грабунками. Зведення кількох рахунків, хапання кількох речей, на які вже давно поклалося зазрісне око, доки очі влади зведені на власне виживання. Це був один із тих рідкісних моментів, коли можна урвати щось задарма і коли військо Орсо збереться під містом, де далі більше і більше людей прагнутиме скористатися нагодою. Наліт цивілізації вже починав сходити. Повільно проїжджаючи вулицями, Монза ловила погляди, якими проведжала і її, і решту веселого товариства. Налякані, підозріливі, а хто й оцінював, чи вони достатньо беззахисні або багаті, аби спробувати їх обікрасти. Монза хоч як їй було боляче, тримала повіддя в правій руці, а ліва весь час лежала на стегні ближче до меча. Єдиним законом у Віссиріні було лезо клинка, а ворог ще й не пробув. «Я бачив пекло», – писав Сторикус. «Це велике місто під час облоги». Попереду дорога вела попід мармуровою аркою, з високого замкового каменя якої струмками дзюркотіла вода. Угорі на стіні виднілася фреска. Над усіма на престолі вивищувався великий герцог Сальєр, оптимістично зображений мило кругленьким, а не гладким і брилоподібним. Одну руку він здійняв для благословення, його батьківська усмішка проминилася небесним світлом. Біля підніжжя трону представники всіх верств населення Віссеріна, від найнижчого до найвищого, скромно насолоджуються благами його хорошого правління – хлібом, вином і добробутом. Ще нижче по вершині склепіння золотими літерами в людський зріст виведені слова «милосердя», «справедливість», «сміливість». Хтось з праглий правди примудрився видертися туди і накалякати червоними патьоками жадібність катування боягутства. Ну і пиха у цього салистого курвиного сина Салієра! Посміхнулася з боку Вітарі, чиє руде волосся побуріло від дощу. Утім, гадаю, йому вже недовго хизуватися. Що скажеш? Монза на це лише гмикнула. Єдине, про що вона могла зараз думати, дивлячись у гостре обличчя Вітарі, це наскільки їй можна довіряти. Хоча й у самій гущій війні та найбільша загроза й далі, найімовірніше йшла від її маленького товариства зневажених. Вітарі приєдналася до них заради грошей. Ризикована, бо завжди знайдеться якась погань із більшими кишенями. Коска. Як можна по пияку, уславленому своїм віроловством, якого до того ж ти й сама зрадила? Любчик, хто знає, що робиться у його бісовій довбешці, Та всі вони не наче рідна сім'я, порівняно з Морвіром. Вона криткома кинула на нього погляд, через плече побачила, як він супиться на неї із свого місця на підводі. Цей чоловік жива отрута, і щойно стане вигідно, він уб'є її так само легко, як розчавите кліща». Він уже насторожено сприйняв рішення поїхати до Віссеріна, та останнє, чого Монзі хотілося – це ділитися з ним своїми міркуваннями. Про те, що Орцов вже мусив отримати листа Ейдер, і вже певно запропонував королівську нагороду за її смерть із грошей Валян та Балка, і розіслав половину убивць світового кола по всій штирі, щоби ті принесли йому її голову в мішку, разом із головами її помічників, звичайно ж. Дуже ймовірно, що в гущі бою вони будуть у більшій небезпеці, ніж де інде. Тіпола був єдиною людиною, якій можна було хоч почасти довіряти. Він їхав поряд, великий, скосюрблений і мовчазний. Його потякання у веспорті досить таки дратувало, та коли словесний потік пересох, залишилася, хоч як-то не дивно, якась порожнеча. Він урятував її життя в туманному сіпані. Хоч це і було вже і не те повнокровне життя, як раніше, та все одно людина, яка його врятувала, високо вивищувалася в її очах. «Щось тебе раптом зовсім нечутно стало». Його обличчя ледь угадувалося в темряві, тільки твердий профіль, тіні під очима і у впадинах під вилицями. Мабуть, просто нема що сказати. Раніше тебе це не зупиняло. Ну, я починаю на всякий дивитися інакше. Невже? Ти, може, думаєш, що мені легко не втрачати надію? Але це не так. Усе це коштує зусиль, які, здається, нічого не приносять. Я гадала стати кращим винагорода сама собою. Як на мене, настільки сил, скільки витрачаєш цього замало. Якщо раптом ти не помітила, ми посеред війни. Повір, я знаю, що таке війна. Живу посеред неї більшу частину свого життя. Ну і що тут такого? Я теж. Із того, що я бачив, а бачив я купу всякого. Війна геть не годиться, аби виправлятися. Думаю, відтепер спробую робити, як ти. Обери собі Бога і вознеси хвалу. Ласкаво просимо в дійсність. Попри свої смішки, Монза ніби відчула уколо розчарування. Хоч сама вона давно відкинула порядність, то чомусь їй подобалося мати таку людину серед знайомих. Вона легенько натягла повіддя, притримуючи коня, і підводи воду, трохкочучи, теж зупинилася. Приїхали! Будинок, який вони з Беренною придбали у Лиссеріні, був старий, збудований ще тоді, коли місто не мало надійних стін, і багаті самі мусили дбати про цілісність свого майна. То була кам'яна, п'ятиповерхова вежа, з одного боку якої містилися конюшня і зал. На першому поверсі були вікна бійниці, а високий дах вінчав бруствер. Вежа чорною громадою височила на тлі темного неба, дуже вирізнеючись з-поміж низьких цегляних дерев'яних будівель, що її обступали. Монза вже була мала намір встромити ключу замок, оббитих залізом дверей, але нараз похмурніла. Двері були ледь прочинені, зі щілини над порогом на грубе каміння пробивалося світло. Вона показала на світло, приклавши палець до губ. Тіпило підняв свою здоровенну ногу і стріском відчинив двері. Щось дерев'яне, що їх підпарало, із гупанням і, з і Мон заметнулося в дім, схопившись лівою рукою за меч. У кухні не було меблів, зате було повно людей. Усі витріщалися на неї у світлі єдиної уже свічки, приголомшені і злякані, брудні і стомлені. Присадкувати чоловік з рукою на перевізі, що сидів на порожній бочці, найближче до них, важко підвівся і, вхопивши якийсь дрюк, закричав «Геть!». До неї, розмахуючи сокирою, ступив інший чоловік у засмальцьованій селянській блузі. Тіпило пригнувшись у дверях, з'явився з, з замонзеної спини, випростався, на стіні позаду заворушилася його велика тінь. Важкий меч був видобитий із піхов і поблизкував біля ноги. «Це ви забирайтеся геть!». Селянин зробив, як наказано, не зводячи зляканих очей із лискучого металу. «Хто ви біса таки? «Хто я така?» – вибухнула Монза. «Це мій дім-виродку!» «Одинадцять душ», – промовив Любчик, прослизнувши в двері з іншого боку. Крім двох названих чоловіків, тут були ще дві старі бабусі і ще древніший дідок, зігнутий у три погибелі зі звислими вузлуватими руками. Ще одна жінка приблизно Монзуного віку тримала на руках немовля, біля неї сиділи дві маленькі дівчинки, на вигляд, мабуть, близнючки, і дивилися великими очима. Дівчина років 16 стояла коло нетопленої печі, у руці в неї був грубий роботи ніж, яким вона патрала рибу, а іншою рукою обіймала і заштовхувала собі за плечі хлопчину років десяти. Просто дівчина, що піклується про меншого братика. «Заховай меча», – наказала Монза. Ага. сьогодні нікого не вбиватимуть Тіполо звів кущувати брову. То хто з нас тут оптиміст? Вам пощастило, що я купила великий дім. Схоже, чоловік із перев'язаною рукою був головою родини, тож Монза зупинила погляд на ньому. Тут вистачить місця для нас усіх. Той опустив палицю. Ми землероби з долини просто шукали, де притулитися. Тут усе було вже отак, коли ми прийшли, ми нічого не крали. Ми вам не будемо заважати. Будьте добрі, постарайтеся. Ото усі... Я звуся Фурлі. Це моя жінка. Мені ваших імен не треба. Ви будете тут і не будете плутатися у нас під ногами. Ми будемо нагорі у вежі. Ви туди не піднімаєтеся. Зрозуміла? І ніхто нікому нічого не зробить. Селянин кивнув. До страху почало додаватися полегшення. Зрозумів. Любчику, заведи коней у хлів і прибери під воду з вулиці. Від голодних облич селян, слабких і безпомічних, і нужденних, Монзі стало зле. Відштовхнувши з дороги зламаний стілець, вона почала підійматися гвинтовими сходами в темряву, ноги затерпли від цілоденного сидіння в сідлі. На четвертому поверсі її наздогнав морвір, услід йшли Вітарі і коска, де зі скринькою в руках замикала процесію. Морвір ніс лампу, і його обличчя підсвічене знизу, здавалося нещасним. Ці селяни становлять для нас явну небезпеку, пробурмотів отруйник. Утім, справу легко вирішити. Зовсім не потрібно вдаватися до короля отрут. Милостиня у вигляді буханця хліба, ясна річ посипаного леопардовою квіткою, і вони перестануть... Ні!» – Морвір могнув. «Якщо ви маєте намір дати йому незуповну волю, я виступаю найрішучіше проти. Виступайте скільки хочете і побачите, що мені начхати. Ви здей можете поселитися вон у тій кімнаті». Коли отруйник повернувся і зеркнув у темряву, Монза вирвала лампу з його рук. «Коско, ти з Любчиком будеш на другому». «Вітарі, виходить, ти спатимеш у сусідній кімнаті сама». «Спати самі?» – Вітарі відкопнула ногою шматок тиньку. «Історія всього мого життя». «То я йду до воза і принесу своє начиннє в заїзд, який капрільська різничка відкрила для бездомних селян». Морвір з відразую хитаючи головою повернувся до сходів. «Давайте», – огрізнулася Монза йому в спину. Вона поборилася на майданчику, доки репіння його чобіт не стихло кількома сходовими маршами нижче і не запанувала тиша, якщо не брати до уваги безкінечного лопотіння внизу Коски, що молов щось до Любчика. А тоді рушила за Дей у її кімнату і тихо причинила двері. «Нам треба поговорити». Дівчина відчинила скриню і саме діставала з неї шматок хліба. «Про що? Про те, про що ми балакали у Вестпорті. Про твого роботодавця. Відзьобує вам мозок, так? Тільки не кажи, що тобі не відзьобує». «Щодня уже три роки. Мабуть, нелегко з таким працювати». Монза ступила ще крок, продовжуючи дивитись дівчині в очі. «Рано чи пізно учневі доводиться виходити з тіні наставника. Звісно, якщо хочеться самому стати майстром. Тому ви зрадили Коску?» На це Монза мить задумалася. «Певною мірою. Іноді доводиться ризикувати, хапати крупову руками. Та й причини у тебе куди вагоміше, ніж у мене». Сказала ніби між іншим, ніби це було очевидною річчю. Настала черга Дей задуматися. «Які причини?» Мон завдала здивування. «Та ж раніше чи пізніше Морвір мене зрадить і перейде до Орсу». Вона, звичайно, не могла знати, напевне, проте давно пора убезпечити себе на такий випадок. «Гон як?» Дей більше не всміхалася. Йому не подобається, як я веду справи. А хто казав, що мені подобається? А ти не розумієш». де й тільки примружилась, хоч раз забувши про їжу в руці. «Коли він перебежить до Горса, йому треба буде на когось скласти вину, за Аріо, на якусь козу-відбувайлицю». Тут до Дей й дійшло. «Ні», – розсердилася вона, – «я йому потрібна». «Скільки ти в нього служиш? Три роки, кажеш? Якось він раніше давав собі раду, хіба ні? Як думаєш, скільки помічників у нього вже було? Ти багатьох із них бачила?» Дей розтулила рот, кліпнула і в задумі стулила. Можливо, він залишиться, і ми житимемо щасливою сім'єю, і розійдемося друзями. Більшість отруйників хороші люди, коли пізнаєш їх краще. Монза нахилилася ближче і зашепутіла. Та коли він скаже, що переходить до Орсо, не кажи, що я не попереджала. Монза, залишивши Дейна насуплено споглядати свій шматок хліба, тихо вислизнула і кінчиками пальців легенько зачинила двері. Озирнулася на сходах, та Морверона було видно, тільки перила вилися в у морок. Кивнула сама собі. Насіння посіяно. Залишається чекати, що з нього зійде. Вона попхала свої втомлені ноги вузькими сходами до вершечки вежі, крізь рипучі двері увійшла в високу світлицю під дахом, по якому тихо тарабанив дощ. Кімната, де вони з Бенною провели щасливий місяць посеред мороку всіх тих років. Далеко від війни. Сміялися, розмовляли, дивилися на світ крізь широкі вікна. Жили життям, яке могло б у них бути, коли б вони не втяглися в війну, а розбагатіли у якийсь інший спосіб. Монза спіймала себе на тому, що мимоволі всміхається. У ніші над дверима і досі блищала невеличка скляна фігурка. Дух домівки. Пригадалася Беннина усмішка через плече, коли він засував її туди кінчиками пальців. «Хай пильнує тебе, коли ти спиш, як ти завжди пильнувала мене!» Усмішка сповзла з її обличчя. Вона підійшла до вікна і потягла на себе одну облуплену віконницю. Дощ батужив темне місто, огорнувши його сірою завісою. Хлющав по підвіконня. Спалах далекої блискавки на мить вихопив і темряви скупчення мокрих дахів унизу і сірі обриси інших високих веж. За якусь хвилю над містом похмуро і глухо загуготів грім. Де мені спати? на порозі, спершись рукою на одвірок і перекинувши кілька ковдр через плече, стояв тіпала. Ти? Мон закинула погляд на маленьку скляну фігурку в нього над головою, знову перевела очі на його обличчя. Може, колись давно в неї були високі вимоги, та тоді поряд був бенна, і обидві руки були цілі. І було військо за плечима. Тепер у неї за плечима лише шестеро добре оплачуваних вигнанців, добрий меч і купа грошей. Може, генерали повинен тримати дистанцію між собою вояками, а жодна жінка триматися осторонь від усіх, проте Монза більше не була генералом. Бенна був мертвий, і їй потрібно було хоч щось. Можна плакати через свої напасті, а можна зібратися і витиснути навіть із паскудних речей щось хороше. Вона ліктем зачинила віконицю і з вимушеним виразом упала на ліжко і поклала лампу на підлогу. «Ти спатимеш тут, зі мною!» Брови тіпила поповзли вгору. «Справді?» «Так, оптимісти ти наш! Сьогодні вночі тобі щастить!» Вона відхилилася, спершись на ліхті і рипнувши старим каркасом ліжко, і простягла йому ногу. «Давай, зачиняй двері і допоможи мені зняти ці кляті чоботи!»